بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم علمنا ما ينفعنا فان علمتهنا زدنا علما وزدنا علما يا رب العالمين صلوات و تحيات كل كبره و كل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 njime uz Allahovu dozvolu postići Allahovu zadovoljstvo Allahovu ljubav a daista Allah Jalla Vala sveznajući sve mogući i mudri uz Allahovu dozvolu večeras nastavljamo s komentaram Allahove Jalla Vala knjige komentarišući suru Ali Imran u našim dosadašnjim predavanjima koliko je bilo četiri predavanja došli smo do osamnaestog ajeta sure Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala kaže u osamnaestom ajetu shahidallahu anahu la ilaha illahu wal malaiketu wa ulul ilmi qainan bil qist la ilaha illahu la ilaha illahu wal azizul hakim dakle Allah sviđa da nema istinskog boga dostanego božavanja mimo neka ima laki I učeni. Oni koji nose znanja. Da Allah postupa pravedno. Da je Allah pravedan. I da nema istinskog Boga. Mimo Allaha subhanahu wa ta'a. Doista je On mudri uzvišeni, ponosni onaj kome pripada sal ponos otprilike tako bi bilo značenje a vidjet ćemo kroz tefir kroz komentarovih ovih riječi još potpunije, potpunije značenje potpuniji prijevod uz Allah dakle od ovog ajata Allah Đallavala počinje da govori o svojoj jednosti nemojte zaboraviti svi ovi ajati do 48. Ajata, ajata objavljeni su povodom kršćana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 takaze pa shahidallahu ennehu la ilaha illahu allah svjedoči allah svjedoči allah svjedoči svojim riječima allah svjedoči svojim govorom allah može da svjedoči dakle svojim govorom i može da svjedoči svojim djelima odnosno svojim stvaranjem dakle allah subhanahu wa taala u kur'anu kerim najviše govori o svojoj jednoći dakle objavio je govor citirao je riječi objavio je riječi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 u Kur'anu Kerim. Pa na primjer, brojni su kur'anski ajeti gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Yasin: "watakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun." Njih oni su uzeli druga božanstva u nadi da će ih oni zaštititi. Da će ih oni zaštititi od Allaha subhanahu wa ta'ala, obožavali su mimo Allaha dželle vala druga božanstva. Njih što su to lažna božanstva, ništa od njih nije dostan da se obožava. Wala tud'u ma'allohi ilahan akhar. La ilaha illa hu. Kullu shay'in halikun illa wajhu sur al-qasas. Al-qasas. Namo da dozivaš drugog boga bimo njega. Zašto da se upozorava ako drugih bogova? božanstva da drugi ljudi ne obožavaju druga božanstva zašto da se čovjek obožava dakle postaje lažno božanstvo ljudi obožavaju lažno božanstvo zato se upozoravamo na to nemoj da obožavaš drugog boga mimo Allaha subhanahu wa nema istinskog boga mimo njega nema istinskog boga mimo mimo njega dakle Allah subhanahu wa ta taala da je on jedan jedini istinski bog da nema istinskog boga mimo njega zatim kaže wal malaika i malak i meleki isto svjedoče da nema istinskog Boga mimo njega Allah subhanahu wa ta'ala i ovdje također vidimo vrijednost meleka posebnih Allahovih stvorenja oni također svjedoče najveličanstveniju stvar Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini dostajno obožavanja istinski Bog i da se njemu treba sve upočivati zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa ulula ilm i oni kojima je dato znanje I oni koji imaju dato znanje, i oni svjedoče, a nema ima istinskog Boga, osim Allaha subhanahu wa ta'la. Oni koji imaju dato šarijetsko znanje. Oni koji imaju dato znanje, koji znaju, a ne ima istinskog Boga, mimo Allaha subhanahu wa ta'la, oni svjedoči. I najveće i najbolje šarijetsko znanje jeste poznavanje Allaha subhanahu wa ta'la. Poznavanje Allaha subhanahu wa ta'la je najbolje šarijetsko znanje. Imamo dvije vrste šarijetskog znanja. Znanje koje govori o Allahu I znanje koje govori o Allahu i naredbama Propisima Znanje koje govori o Allahu O njegovim lijepim menima, njegovim uzvišenim svojstima I znanje koje govori o Allahu i naredbama Dakle, propisima Ovo drugo znanje vraća se prvom Čovjek neće praktikovati Allahu i narodbe svedok ne spozna Allaha Znanje o Allahu je najpriče znanje I trebalo bi da nam bude najbitnije Da se pozabavimo njime da se upoznamo sa Allahom subhanu wa ta'la, što je god moguće više. Naša vera obstoji od tome. Naša vera ovakva, kako je praktikojeno, upravo je zbog toga, što mi poznajemo Allaha subhanu wa ta'la u dovoljnoj mjeri. A to je prvo znanje, to je najprče znanje. Fa'alam annehu la ilaha illallah. Ustavu firli denbik, valil mu'minina, valil mu'minat. Kako je došlo u 19. majtu sura Mohameda. Znaj, nauči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 ono što radi Allah. Trećina Kur'ana. Zato je došlo da je sura El-Ikhlas jedna ka trećini Kur'ana. Zašto? Zato što u cijelosti govori samo Allah. Sura El-Ikhlas. Neki je prevode kao iskreno i da se prevede kao čista. Čista je od svakog drugog govora. Govori samo Allahu Allah. Ne govori ni o čemu drugom. Zašto je ajatul kursi najuzvišeniji ajat? Najuzvišeniji ajat u Allahove knizi. Zato što od početka do kraja poduži 255. Ajat sura al-Baqara, od početka do kraja govori samo Allah. Samo Allah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun <speaking> Allah je nema istinski Boga, mimo njega on je živi, i vječni, je o kome sve opstaje i njega ne obuzima ni grijem, ni san do kraja. Sve govori, aj zato je najuzvišani. Aj kako je došao Allahu besann ta alehis salatu sabbito be ibni Kaba, koji je najuzvišeni ajat koji pamtiš. Aj koji je najuzvišeni ajat iz Allaha koji pamtiš. Pa je rekao, Allahu la ilaha illahu alhajdu lakay. Pa kaže, Allah ti je omilio znanja. O, Ebal Muzir. Trećina Kur'ana govori o tome. I u tome je išaret na, da se imi posvetimo. Izučavanje Allahovi subhanahu wa ta ta'la imena. I Allahovi subhanahu wa ta ta'la svoj stav. Ono što je vezano za Allaha subhanahu wa ta ta'la. Kako da obožavamo svog gospodara, ako ga ne poznajemo. Evo, do naučkih primjera koliko hoćete. Neki posao bitan za vas. Nešto treba bitno da obavite s drugom stranom. Onda ćete gledati, a pogotovo ako je pitanje Dunjavuka, kako je pitanje Dinar, Dirhem, Marka, Euro Onda ćete dobro ispitati drugu stranu. Ko je on? Šta je on? Porodica? Odakle dolazi Ili ne znam, hoćete da udate ktijer? Ili da se oženite od njega? Pitate u detalje. Zašto? Zato što je to bitno u vašem životu. Allah je najbitniji u našem životu. Koliko ga znamo. Koliko smo se upoznali s njim. A to dakle... Najbolje znanje koje učeni mogu da posjetuju kod sebe, jeste znanje o Allahu Subhanahu wa ta'la. Kaže Allah Subhanahu wa ta'la, u ovu ilma, dakle, i oni koji imaju znanje, koji imaju dato znanje, oni svjedoče da nema drugog istinskog Boga mimo njega, Allahu Subhanahu wa ta'la. Dakle, ovdje opet vidimo vrijednost učenih ljudi, da je Nakon Meleka postojao neko kod Allaha subhanahu wa ta'la vredniji, Allah bi ga spomenuo. Allah bi ga spomenuo. dakle Allah je spomenuo prvo sebe kao najuzvišenijeg, zatim Meleke, zatim učene ljudi, ljudi. I brojni drugi Kur'anski ajit i hadisi govore o vrijednosti znanja i nosilaca tog šarijetskog znanja traže drugo znanje, dunjaoško znanje s ciljem da okoriste društvo zajednicu u kojoj žive da dali svoj doprinos dakle da poprave stanje oni će biti nagrađeni za to ali oni šarijetski tekstovi od kur'anski ajta i hadisa u kojima se spominju vrijednosti znanje misli se dakle na šarijetsko znanje misli se na šarijetsko ili znanje Nemam kada da spominjem, jel brojničku kur'anski ajti čitate u suri Zumeru, u suri u suri jeli, suri El u suri Fatir ili sl dakle Allah subhanahu wa ta'ala prije svega svjedoči da je on jedan jedini istinski bog zatim meleki, zatim učeni, zatim svi, dakle i Allah i meleki učeni svjedoče da Allah subhanahu wa ta'ala postupa pravedno, da je Allah subhanahu wa ta'ala pravedan, da je Allah subhanahu wa ta'ala pravedan, da svakome daje njegovo pravo, da svaku stvar postavlja na svoj mjestu. I kom što im poznato brojni također hadisi govore o Allahovoj pravdi i zabrani nepravde svim namama. Kada je rekao inni haramtu zulma ala nafsi, ja sam sam sebi zabranio nepravdu. Kazao oslam, hadisiku cijelu. Ja sam sam sebi zabranio nepravdu, svoje dobrote, svoje blagodati, ja sam sebi zabranio nepravdu i učinio sam nepravdu zabra, zabranjenom namama. Zato nemojte jedni drugima činiti nepravdu. Pa teško li se onome koji sebi ohalali od dozvoli da drugom čini nepravdu. Allah dželle ve ale izna sedam nebesa sebi za sebi savranio nepravdu. A sve u njegovom posjedu. A da čovjek učini sa onim što je u njegovom posjedu da i se smatrati nepravdu. Možda igraš sa onim što go što imaš u svojim rukama. Da postupiš kako god hoćeš. Ali Allah subhanahu wa taala opet i svoje dobrote kaže: "Ne. Ja ću svakome dati njegovo pravo. Ja ću sve staviti na njegovo mjesto." I sada neko ljudi dođe i čini drugima čini drugima, jeli nepravdu.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 kako je zaslužio međutim Allah subhanahu wa ta'la i svoje dobrote i, i milosti kao što reče brat nagrađuje više za dobro dijelo koje se učini nagrađuje deset puta do sedamstotina puta do i više on jedini zna dakle nagrađuje dobro dijelo do 10 puta do sedamstotina puta pa i više kome hoće zar to nije veće od pravde a za loše dijelo kažnjava ili piše samo dakle krije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 da činimo jeli, zulum, nasilje, nepravdu ljudima širk na jednoj strani najveći gri Inne munabim, kako je došlo u suri Lukman doista je širk najveća nepravda doista je širk najveća nepravda a i na drugoj strani ne zna se što je gore dakle da čovjek čini ljudima, Allahim robovima stvorenjima također nepravdu jer je na osnovu širijetskih tekstova postavljeno pravilo kod islamskih učenjaka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 jeli jedno i do i drugoj opasno kaže Allahov poslanik alejhi sallahu alajhi ve sellem može mnogo djeblo ittiqida va al-mazlum fa innahu leysa baynahu wa baynaha leysa dobro se čuvaj dovema zluma dobro se čuvaj da nekome ne učiniš nepravdu nasilje pa da on dovi protiv tebe Jer između njegove dove Allaha nema pregrade ta dova ide ta dova ide do Allaha subhanahu wa ta'ala a došao je dakle u drugom hadisu poznatom hadisu često sam citirao ovdje znate li koji muflis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 kare upitao ajo al'amali ahabb ila Allah koe je to djelo najdraže Allahu subhanahu wa taala rekao je Allahu pusalikalehi sallallahu alayhi Za post Allah subhanahu wa taala nagrađuje za nje rekao fe innhu li to isto je post samo za mene I ja za njega posebno nagrađujem Za udzielivanje na Allahov puto izvanje zakata pomaganje siromašnim potrebnim također Allah subhanahu wa taala poziva na čovjek dođe sa svim tim sa je gubitnik zašto je propalica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 Kaže indirektno, ako treba se odkupiti parama otkupi se za nepravdu koju si učinio. Prije nego li dođe dan kada neće biti dinara i dirhema kada će se otkupivati sa dobrim i lošim dijelima. Pa nije izmirio svoju nepravdu nasilja na Dunjaluku, kada dođe na Ahiret, uzimat se od njegovog namaza. Nije izmirio svoju nepravdu tim ljudima. Uzimat se od njegovog namaza, potrošit cijeli namaz. Uzimat se od njegovog posta, uzimat će se od njegovog zakata, neće izmirit nepravdu. Koju učinio? I biće će u džahenu. Uće u džahenu. Zato, dakle, čovjek treba da bude pravedan koliko je god u mogućnosti. Da se čuva, dakle, nepravde, da drugima ne čini vjeroj nepravdu. Pogledajte koliko je opasna <clears throat> Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči da je On jedan jedini, istinski Bog, svjedoče meleke, svjedoče učeni ljudi i također Svjedoče da on postupa, Allah subhanahu wa ta'la postupa pravidno. Zatim ponovo Allah subhanahu wa ta'la kaže La ilaha illahu Ne ima Boga osim njega, Nema ima istinskog Boga osim njega. Hm. Prvo je svjedočenje, a drugo je Pečat Presude. Ne da se neko igra, da neko misli da stvarno ima istinski Bog. Jer I ovdje, tako na sudu Prvo se pozolu svjedoci Iznesu u svoje svjedoče na kraju dođe presuda Prasudi se. Dakle je odada Allah subhanahu wa ta'u. Prvo svjedoči. I dolaze i drugi svjedoci koji svjedoče da je on jedan jedin istinski Bog. Zatim prasuđuje. La ilaha illahu. Nema Boga osim njega. Nema istinskog Boga osim njega. Zatim kaže. El aziz el hakim. jeli Doista je on, onaj kome pripada sav ponos. El aziz od izze. Izza jeste ponos. Allahu subhanahu wa ta'ala je pripada. Salu tonos walilahi al-izzatu wa li rasulih wa lil drugim ayetima doista ponos pripada samo Allahu Zatim zbog Allaha vjerovanja u Allaha poslaniku vjernicima. Ja. El hakim, onaj koji je mudri. Onaj čije su riječi, čiji su propisi, čije su odrede sve punom mudrosti. Sve punom mudrosti. Ovi Kur'anski ayeti koje čitamo puni su mudrosti.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 čovjek čini loše djelo ili bude kažnjen zbog ovoga ali zbog onoga u tome, dakle, zasigurno je li Allahova mudrost pa iz ovog kuranskog ajeta dakle, možemo zaključiti sljedeće dakle, koliko je važan teohid odnosno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog i jedinog, dakle, činjenje ibadita ibadit je sve ono što Allah voli čime je zadovoljen od riječi ili dijela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 Potvrdi. Nakako ti bio iskren bijevnik. Kogod. Dakle, dolazi iskren čovjek i govori o bitnoj stvari bez obzira što iskren potvrdi da ukažeš na bitnost. Ne, dakle, da ukažeš da si istin u svome dostavljanju, nego da ukažeš na bitnost onoga što poručuješ, poručuješ ljudima. Zatim vidimo ovdje da je Allah subhanahu wa ta'la potpuno pravedan. Kao imam bil qist. Da on postupa pravedan. Dakle, jedno od Allahi subhanahu wa ta'la svojstava jeste da je on بره قال الله سبحانه وتعالى ودعوتنا استمعت ان الدين عند الله الاسلام ان عند الله الاسلام ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم ضغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قد نسمع شيخ برودي Tamo je prevedeno tako, Allaho je prava vjera, samo islam. o istinu, Allaho prava vjera, je samo islam. A nisu se oni kojima je data knjiga razišli, podvojili, osim onda kada im je došlo znanje. Iz zavisti, iz međusobne zavisti i mržnje. Onaj koji poriče Allahove ajete, Allahove riječi, doista će Allah, neka zna će doista Allah brzo sviđati račun. Od tako. Dakle, inna dina inda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 Kada se kaže din misli se na dijela ili se misli na nagradu, ili se misli na nagradu, pa pogrešno prevode lekum dinukum velje din u suri Al-Kafirun, dinukum velje din, vama vaša vjera meni moja vjera, ne, ovdje lekum dinukum, ovdje din spomenut u suri al ima značenje dijela, vama vaša dijela meni moja dijela, vama vaša dijela meni moja dijela. Kaže se u primjeru kematu din tudan kako zaslužiš tako ćeš i dobiti. Što si radio, pa kako znaš, plaćati se vratiti. I drugo značenje jeste dakle El Geza nagrada. Pa se kaže Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, vladar dana kada će se nagrađivati i kažnjavati. Vladar dana kada će se nagrađivati i kažnjavati. Pa se ovdje kaže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 kaže Nuh, wassalam, I meni je noh alejselatu selam va umirto an akuna nareženo da budemo od muslimana ibrahim i Jakub na smrti su poručili svojim sinovima inallahu istafa lakumud din fala tamutun illa wa antum muslimun do istomi allah odbrao način života kako ćete živjeti pa ne možete umirati osim kao musliman jer hebreji drugi svi vjerovesti poslanici su bili u islamu i svi sve prethodne objave koje su objavljene su islam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 ako je došao Kur'an što majto inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la hafizun misma bi'auhu kitabu kao izvor islama Kur'an i ona će dakle ostati i mi ćemo je čuvati do do sudnjega, do sudnjega dana dakle nije u redu to što se tako govori da najdemo je u temu je li i razgovor sa drugima jedinstvo vjere i ostalo. Zatim kaže Allah se kinuo tela: "Omahterefelldini utul kitabe illa badi ma jaehum min alim." Bazi um među knjige, dakle rani zidovi kršćani. Nisu se podvojili, nisu se počeli komadati cijepati osim nakon što im je došlo znanje. Osim nakon što im je došlo znanje, ispravno znanje kako treba postupati. Hm. Pa su se oni, neki su se odcijepli od toga, nisu htjeli da slušaju koje ispravno znanje, nisu htjeli da prihvate ispravno znanje, zatim drugi koji su nosili ispravno znanje, počeli su obtuživati druge, da kod vas nije ispravno, kod ovih nije ispravno jedino sam ja ispravno, bagljem bejnehom iz zavisti, iz mržnje međusobno iz zavisti i mržnje jedini su cijepali se, parčali se, obtuživali jedni druge i to imamo to imamo danas kod nas kada je došlo znanje Prije dolaska znanja nekako smo bili jedinstveniji. Pa dakle ovdje u dobroj mjeri mi se poistovjećujemo sa prethodnim narodima. Počeli smo se cijepati u stranke podvajati, pa svaka stranka zadovoljna sonjivno čemu je kad njim je došlo znanje. Pa oni koji su dovoljavali svojim prohtjevima i strastima izmakli se ostali. Pričajte vi kome hoćete. A oni opet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 Ne bi ti to mogao bez Allaha. Allah ti otvorio. Allah ti je omogućio da dođeš na mjesta gdje se govore Allah o I naučio Allah o I sad treba da se uzdigneš. Niko nije kao ti, ne. Što god više naučiš iz svoje vjere, treba da budeš skromni i ponizni. Naošto prema onima koji nemaju znanja. Naošto prema onima koji nemaju znanja. Prema svima treba biti, ali naošto prema onima koji nemaju, nemaju znanja. Zato dakle treba čovjek dobro da vodi računa o svome srcu. Da dobro vodi računa o svome srcu. Ebu Osman i Sabur je rekao Ebu Hafsu, kada sjedneš pred ljude, nemoj da te obmane njihova brojnost, kada sjedneš pred ljude da im vaziš, nemoj da te obmane njihova brojnost, oni vide samo tvoju spoljašnost, Allah vidi tvoju unutrašnjost. Allah vidi tvoju unutrašnjost. Dakle, pocijepali su se tek onda kada im je došlo znanje zašto bagljem bejnehom i zavisti izmržnje jedni prema, prema drugima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 Ali većina ljudi poriče, dakle priznaje Allaha subhanahu wa ta'la da je on stvoritelj, ali poriče Allahu riječ, poriče Negira, dakle Allahu knjigu, Negira, dakle Allahu je pravpise, narodbe naredbe, zabrane i slično pa dakle ko bude negirao jedno i drugo, a naravno dakle ko bude negirao Allahovu riječ iz Korana, Allahovu objavu ali neka zna da ćemo Allah subhanahu wa ta'la brzo svidjeti račun inače dakle Allah subhanahu wa ta'la će brzo svidjeti račun osnova poricanja, odnosno negiranja, kufra, nevjerstvo u Allahovu riječi je ili dakle duhudi, tekedibi kako se kaže, jeli poricanje, negiranje ili istikvar, oholost, uzdizanje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 Jedno tako je, direktno, drugo indirektno. Dakle, onaj koji poriče Allahove subhanahu wa ta'ala ajete stvaranja i riječi, neka zna da će Allah subhanahu wa ta'ala brzo svidjeti račun. Odnosno, onaj koji se poigrava s Allahom vjerom, to i ne vjeruje, neka zna da će brzo doći do svog vječnog lorališta. A i onaj koji vjeruje, jer kada Allah subhanahu wa ta'ala upozorava na opasnost poricanja, negiranja, nevjerovanja u, njega, u njegove riječi, Na drugi način, suprotno, ha, postiće nas da vjerujemo u njega, da vjerujemo u njegovu riječ, da se ponizimo Allahu subhanahu wa ta'la pred Allahom i pred njegovom riječom. Pa dakle, onaj koji bude negirao, Allah je riječ neka zna da će Allah brzo svidjeti račun pa će brzo doći do džahnema svoga vječnog boravišta. Ali isto tako, onaj koji bude vjerovao u Allaha, Allah je riječ odazivalo se, neka zna da će Allah brzo svidjeti račun pa će također doći do e, svoga vječnog boravišta džahneta. Dokaz da će Allah subhanahu wa ta'ala sutra na suđenjem danu brzo sviđati račun, da će brzo, kada nastupi proživljenje i jeste, čekaćemo dugo sutra dok počne suđenje, ali kad počne suđenje brzo će se završiti. Dokaz tome, jesu riječi Allah subhanahu wa ta'ala i sura u Furqan, 24. ajet, Ashabu ljenneti jeluma idhin khayrun mustaqarran wa ahsan naqila. Stanovnici dženeta toga dano će biti Na najboljem mjestu I najbolje će odmarati Mekila ovdje ima jedna riječ slična ha, Postala je kod nas poznata hmm. Bar neki harfovi Kaj lula kad se spava Prije podne, iza podne Uglavnom oko podne se vrti Oko polovine dana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 suđiti svima, istavnici džentav, džentav, istavnici džehennema, u džehennem. Prinozis u hadisu, evo u razina, da je pitao Allahov poslanika, ali hi salat kako će nam subhanahu wa ta'ala sviđati račun na sudnjem dana, nas je toliko mnogo, nas je toliko mnogo grupacija, skupina, ljudi, masa, kažu, hoćeš da te o tome, hoće da ti malo približim primjer kako će Allah subhanahu da nam svima brzo svidi račun kaže zar svi ljudi na dunjaluku ne vide mjesec svi ljudi vide mjesec svi će, ljudi, svi će ljudima će brzo jeli, biti presuđeno presuda će svim ljudima brzo pas dakle Allah subhanahu wa ta'la brzo, brzo će obračunavati pa dakle vidimo iz ovog koranskog ajeta da način života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 Kršćanstvo i ostale vjere kod Allaha subhanahu wa taala nakon dolaska Muhameda alejselatu sallam nisu primjene. Allah subhanahu wa taala ne prima. Takav način obožavanja Allaha subhanahu wa taala Allah ne prima i neće čovjeku ništa koristiti. I jasno je došlo u hadisu, el tako da je rekao Allahov poslanik alejselatu sallam, ni jedan kršćanin, ni jedan židov neće čuti zamena. I sa onim što mi sam došao pa da me povjeraju, onom što mi sam došao da neće biti musliman katar.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 strasti počinimo svojoj vjeri. Niko od vas, kako je došlo na visu, jako kod njega dakle, ima malo razilaženja, niko od vas neće biti pravi vjernik, svedok, njegove strasti ne budu slijedili ono sa čime sam ja došao. Ono sa čime sam ja došao. Niko neće dakle, da bude pravi vjernik. vidimo dakle koliko je opasno poricati Allahu i subhanahu wa ta'ala riječi i koliko je dakle vrijedna vjerovati vjerovati u njih i Allah subhanahu wa ta'ala brzo će nam svima svidjeti, svidjeti račun a iz naših prethodnih predavanja i činim se iz zadnjih predavanja se u srijedu dakle spominjali smo nešto o obračunu naših duša, da bi nam obračun sutra posebno nama vjernicima bio brz i da bi smo što prije došli i odmarali u svoje, na svoje vječno Boravište u Svajerdschu, boravište u Dženetu, obračunavanjem se i mi na dunjaku. Obračunavanjem se i mi na dunjaku. Kako bismo uvidjeli svoje pogreške, svoje manjkavosti, svoje grijehe, pa se jel'i li sutra dan klonili toga. Danas sam pogriješio, danas sam učinio to loše djelo, neću sutra. Onaj koji zapostavi obračun, koji ne bude se preispitivao, ne bude se obračunavao na kraju dana, taj će nastaviti činiti grijehe, smatraće da je dobar, a bit će na rubu propasti. A biće na rubu propasti. Da ćemo dalje, koliko je sada? Koliko ima dropje hrvac Hrvac sato ovdje Zastanimo ovdje, ako ima neko nešto da pita oh. nah.